Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdak al hadithi wa khair hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa shar al amur fa inna kula muhdasatin bid'ah, wa kula bid'ahin dzalalah, wa kula dzalalatin fil nar, a'adan wa ayaakum min nar. Eksan fi din, wa aqwat fiillah rahimani warahimakum Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata pada sore yang berbahagia ini alhamdulillah kita melanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari Kitab Al-Mu'in fi Bayan Huquq Az-Zaujain Lishaykh Muhammad bin Ali Farqous rahimahuh hafizhahullah taala melanjutkan Al-Farqul Shalih yaitu cabang yang ketiga dari kewajiban para suami terhadap istrinya yaitu adamul idrar bizaujah tidak memadaratkan para istri kita telah membacakan keterangan Syekh Ali Farkhus hafizahallahu taala sampai kepada Keterangan beliau Ilman annahu la yujar illa fil baiti illa idaa'at maslahatun syar'iyyatun fil hajar kharij al bait kama hajara Rasulullah sallallahu alaihi kharija buyutihiinna bahwasanya jika Para istri melakukan nusyuz Iaitu yani pelanggaran Di dalam rumah tangga Maka Pensyariatan Al-Hijro Iaitu yani menghijroi istri Itu tidaklah di luar rumah Akan tetapi Di dalam rumah Nah, sebagaimana Pada ayat yang telah kita bacakan Dalam suratul Nisa'ah walati walati takhofuna fawalati takhofuna nusyuzahunna fa'idhunna wahjuruhunna fil madajih wadribuhun fa'ina ta'annakum fala tabghu alaihin nasabila innallaha kana aliyan kabiira dan istri-istri yang kalian khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka kemudian wahjuruhunna jika nasihat itu tidak mempan atau tidak diindahkan maka hijroilah mereka fil madaj' dari tempat tidurnya 6 di sini wahjuruhunna fil madaj' membelakangi istri tersebut di tempat tidurnya 6 jika mengharuskan maka berpindah suami menghijroinya dari tempat tidurnya ke tempat tidur yang lain. Tetapi ini masih di dalam rumah. Wadribuhunna jika juga tidak diindahkan maka pukullah mereka. Yani pukulan yang ghair mubarrah. Pukulan yang tidak melukai atau mengeluarkan darah atau memberi bekas memar. Yani pukulan yang tadi ban yang memberi pendidikan kepada mereka. Maka ini marhala bar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa pada ayat 34 yang terkait dengan hijrah kata beliau rahimahullahu taala taala hijrah asalnya fil bait yaitu di dalam rumah. Ya, suami dalam menghijrai istrinya dia tidak keluar dari rumahnya. Illa idah dahat maslahatun syar'iyah. Kecuali kalau ada maslahat yang syar'i yang mengharuskan untuk dia menghijroi istrinya di luar rumahnya, maka dia keluar dari rumahnya karena adanya maslahat yang syar'i yang dipandang olehnya. Sebagaimana hal ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghijroi istri-istri beliau. Atau salah satu dari istri beliau Syahran Kharija Buyutihinna Menghijrai Istri beliau selama sebulan Di luar rumahnya Nah Rasulullah SAW melakukan demikian Karena Ada maslahat yang syari Yang mengharuskan untuk Menghijrai istri-istri beliau Alayhi salatu wassalam Ya di luar dari rumah mereka Fa idza kanat wasilatul wa'd wa wal hajar fil madaji' lam tanfa' fit tadibi intaqala ila darbil adab ghair al mubarrih alladzi la yashinu laha jarihatan aw jarihatun wala yukassir laha 'adhman apabila wasilah tahapan nasihat dan juga tahapan menghijroi dari tempat tidurnya tidak bermanfaat dalam takdib Maka dia berpindah dengan Pukulan yang mendidik Pukulan yang tidak mubareh yani Yang tidak Mengeluarkan darah Atau memberi bekas memar Ya dari pukulan tersebut Naam Walayukassirlaha'ulman Tidak pula pukulan lebih-lebih Yang mematahkan tulang Nasallahu salamu'l-afiyyah Naam Wayatajannabul wajib karena yang dimaksud dari azab al-islah wa ta'dib la al-intikam wa tashaffi wa ta'dib dan hendaklah seorang suami ketika mendiri istrinya dengan pukulan yang pukulan tidak mubarreh hendaklah dia menjauhi bagian wajah karena maksud daripada memukul itu adalah islah wa ta'dib ta memperbaiki dia Mendidik dia bukan murka dengannya Bukan dendam dengannya Atau untuk menyiksanya Nah bukan itu tujuan daripada Pensyariatan tahapan abdor Yaitu tahapan memukul di dalam Mendidik para istri Atau di dalam uh, Mengerahkan menterbiah mereka Likawlihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, ala sallam Ala wastawsu Bin nisa Ala wastawsu Bin nisa'i khaira Fa innama hunna Awanun Fa innama hunna Awanin indakum Laysa tamlikuna minhunna shay'an Ghayr dhalik Illa an yateena bifahishyatin Mubayyinah Fa in faalna fahjru hunna Fil madaji' Wadribuhu hna zarbun ghaira mubrarp. Fainna ta'nnakum, fala tabghu alaihina sabila. Nama hadits ini dari hadis Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu taala anhu yang telah terdahulu. Nabi saw bersabda ala Washtausu bin Nisaikhayr. Tidakkah kalian memberi wasiat kepada istri-istri kalian wasiat kebaikan? wasiat kebaikan fa inna ma hunna awanin indakum Naam di sini awani wallahu alam yang lebih tepat ya awanun dengan marfu' Naam atau mungkin saja idhofah hunna awanin ido mudof mudof ilaih Namun yang lebih tepat wallahu Wallahu'alam dia adalah marfu', Bukan dengan majrur Yang ini uh, Khobar Daripada mubtada hunna Fa innama hunna Awanun indakum Bahawasanya Para istri-istri itu adalah Awanun indakum Dia Ibaratnya seperti apa? Awanun, tawanan ya, Seperti tawanan Di sisi kalian Nah, itulah kedudukan para istri. Ibaratnya seperti tawanan, ya, seperti budak-budak kalian yang kalian miliki, maka selalulah beri wasiat kebaikan kepada mereka. Leisatamlikuna minhunna Shay'an gairdhalik. Kalian tidak memiliki dari mereka sesuatu selain itu. Nah, ini selain nasihat, memberi nasihat kebaikan kepada mereka illa ayati nabihsati mubayyinah kecuali jika mereka membawa atau melakukan perbuatan keji yang jelas al-fahisyah ini perbuatan keji yang mubayyanah yang jelas bahwa itu perbuatan keji fa faalna fahjuruhunna fil madaja jika mereka melakukan perbuatan fahisyah maka Beralih pada tingkat setelah nasihat wasiat, yaitu menghijroy mereka fil maldohaji dari tempat tidurnya. Nah, atau fil maldohaji pada tempat tidurnya. Itu yang benar ya. Fahjuruhunna fil maldohaji yaitu pada tempat tidurnya di belakangi ya, dari tempat tidurnya. Nah, jika mengharuskannya maka kita menghijroynya dari tempat tidurnya. Maksudnya meninggalkan tempat tidurnya. Jika tidak mengindahkannya, ada langkah berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhunna darban ghairu mubarrih." Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai atau tidak memberi bekas. "Fa in ta'nukum fala tabghu alaihin nasabila." Jika mereka mentaati kalian, maka tidak ada lagi alasan bagi kalian ya untuk tidak menerima dan memaafkannya. Demikian barakallahu fikum. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Naam, yang ini merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang telah kita bacakan dari surah An-Nisa ayat 34 tersebut. Naam, wa in abaha adh-dharb ghairul mubarrih wa huwa ghairush-syadid wa la syaqq allazi la yuhditsu jarhan illa an illa anna tarkal dharb jika amkana islahu zaujati bisabr ala nusyuziha wa mu'alajati isyaniha biwasilatil wa'dhi wal hajri fil madaji aula wa afdal. Dan hadis yakni dalam hadis tersebut sekalipun membolehkan ya, pukulan yang tidak melukai tadi tidak memberi bekas pukulan yang tidak apa memecahkan ya Tulangnya atau melukai dagingnya atau memberi bekas, ya akan tetapi meninggalkan pukulan itu jika memang memungkinkan, ya di dalam memperbaiki istri, yaitu dengan sabar dari pelanggarannya dengan hikmah di dalam mengobati, ya eh, kesalahan kesalahannya melalui nasihat melalui hajar dari di, di tempat tidurnya jika itu memungkinkan semua dalam mewujudkan kemaslahatan perubahan pada istrinya maka itu yang lebih utama ya itu lebih utama dan lebih afdol dibanding dengan dia menempuh tahap yang ketiga yaitu pukulan qala asy-syafi'i taala berkata imam syafi'i rahimahullahu wad-darbu mubahun wa tarkuhu afdal Kata Imam Syafi'i dinukilkan dari tafsir Tafsir Ar-Razi rahimahullah Imam Syafi'i mengatakan memukul itu boleh maksudnya memukul istri dalam mendidiknya itu tahapan yang boleh dah akan tetapi meninggalkannya lebih afdal meninggalkannya kata Imam Syafi'i afdal wa qad dallat ba'dul ahadits ala hadzal makna telah ditunjukkan Ya makna tersebut oleh sebagian hadis-hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam miftlukaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sabda beliau Alaihissallam La yajli duahadukum imraatahu jal dal abdi thummayu jamihoh fiakhir aliyawm kata beliau Alaihissallam tidak boleh salah seorang diantara kalian memukul menjalap ya istrinya sebagaimana dia memukul budak Kemudian setelah itu dia menggaulinya di akhir siang di akhir hari tersebut. Nah ini barakallahu fikum. Uh, larangan datang khusus dalam hadis ini yang hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah ibni Zam'ah radhiyallahu taala anhu. Naam, yaitu seseorang yang memukul istrinya dengan pukulan yang keras ya pukulan yang seperti dia memukul budaknya setelah itu dia menggaulinya pada hari tersebut ini akhlak yang sangat buruk barakallahu fikum ya sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian awamunnas ya 6 nah, maka tidak pantas hal ini dilakukan oleh orang-orang yang telah mengenal ilmu dan dakwah yang mulia ini. 6 nah, memukul istrinya kemudian setelah itu menggaulinya. Ini sekali lagi akhlak yang buruk, akhlak yang tercela yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang mulia ini. 6 nah, Wa fi haditsin akhir an Ummi kulthum binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha qalat kana rijalu nuhu an darbil nisa Maka mereka meminta kepada Rasulullah SAW, maka di antara mereka dan di antara wanita mereka, maka di antara mereka dan di antara wanita mereka, maka mereka berkata, "Sesungguhnya aku telah berada di malam itu bersama Muhammad SAW dengan dua Kata, "Maka dikatakan kepada mereka: 'Setelah itu, tidak ada Kemudian dalam hadis yang lain dari Ummu Kulthum binti Abu Bakar radhiyallahu talawhanya beliau berkata: "Pernah para suami ar-Rijal Nuhu ya, atau dulu para suami Nuhu an-Dorbin Nisa mereka dilarang ya, memukul istri-istri." Jadi, ar-rijal dulu dilarang memukul para istri. Summa syaqawhunna ila Rasulillah sallallahu Kemudian setelah itu mereka mengadu, ya mengadukan istri-istri mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pelanggaran-pelanggarannya. Faqalla bainahum wa baina darbihinna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya um, apa? Melarang ya mereka atau memisahkan antara mereka dengan pukulan-pukulan mereka, maksudnya ya dilarang melakukan pukulan terhadap ya istri-istri. Thumma kalau kemudian ya rawi mengatakan laqad atau falaila tabi' alimu Muhammadin, salallahu sallam sab'una imroatan kulluhuna kaladuribat, ya Seseorang berkeliling dalam satu malam ya di keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 70 wanita maksudnya dia mendatangi para istri-istri ya berkeliling dan dia mendapatinya semuanya telah dipukul oleh suaminya ya Nam qala Yahya rawi hadis mengatakan Wahsib tu qasim kalau hum makilah hum baku dan aku me, apa, menyangka bahawa yang berkeliling itu berkata setelah itu yakni kepada suami-suami yang memukul istri-istri nya tersebut dia membacakan sabda nabi saw walaniyud riba khiarukum bahawa orang-orang pilihan yang baik akhlaknya diantara kalian itu tidak memukul istri istrinya. Nah, sehingga di sini Barakalafikom menunjukkan akhlak yang mulia adalah yang menghindari sikap memukul terhadap istri istrinya. Nah, ya, hadis tersebut dikeluarkan Imam Al Hakim dan juga Imam Al Bayhaki dari hadis Ummul Sum binti Abi Bakar radhiyallahu taalaan. Secara mursal akan tetapi wajahlahul albani fi qayatil maram syahid dan lihadis la tajiduna ulaika khiarakum. Ya Imam al Albani, walaupun hadis itu mursal akan tetapi beliau menyebutkan penguat dari hadis yang lain yang menguatkan maknanya bahawa suami yang baik yang baik akhlaknya yang merupakan pilihan engkau tidak mendapati di antara mereka itu, iaitu yani yang memukul isteri istrinya. Walhasil para kalafikum, ya dari dua hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita bacakan, menunjukkan kepada kita semua bahwa akhlak yang mulia dari para suami adalah menahan diri dari memukul istri, dan akhlak yang buruk adalah yang terbiasa di dalam memukul istrinya. Maka ash-shif berkata, hafidzahullah taala, fakiarun nasi laya ribu nani maka manusia-manusia pilihan itu mereka tidak memukul istri-istri mereka bal yasbiruna alaihinna yatahammal syatatahun wa taksirahun wa yuayidu anna rasulullah sallallahu alaihi lam yakunid darbu usluba taamulihi ma'nisa'ihi bahkan suami yang baik itu bersabar ya bersabar terhadap istri-istrinya tahammul tahammul yani sabar dan menyabarkan dirinya ya dari kekurangan dari nusyuz yang terjadi pada mereka dan dikuatkan lagi bahwa meninggalkan pukulan itu afdal dan merupakan akhlak yang mulia adalah rasulullah Sallallahu s.a.w beliau tidak nah, menerapkan uslub ya memukul tersebut bersama para istri-istri beliau alaihi salatu wasallam. Fa qalat Aisyatu radhiyallahu tal'anha sungguh Aisyah radhiyallahu tal'anha telah berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qattun walam lam ra'atan lahu qattun wa la daraba bi syai'an qattun illa an yujahida fi sabilillah." Naam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dari Aisyah radhiyallahu taala dan juga di dalam sahih Imam Muslim ya dalam bab kitab al-fadhail itu lafadnya. ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi syai'an qattun biadihi wala mara'atan wala khadiman illa ayyuhajida fi sabilillah jadi hadis ini ya terdapat juga dalam sahih Imam Muslim Rahimahullah taala di mana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya atau pelayannya sama sekali. Walamro'atan lahu kotun dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul istrinya sama sekali. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul dengan tangannya sedikit pun. Illa ayu jahidah fisabilillah kecuali jika Rasulullah berjihad di jalan Allah subhanahu wa taala. Hada wa in kata asyik hadha wa in nafida sabruhu ala zaujatihi Walam lam ta'uda yutahammal taqsiraha wa falahu an yubashir adrbal adab Ghaira syaqiq ilajan islahiyan wa tabqa al afdaliyah li darb naam demikian barakallahu fikum jika seandainya Seorang suami hilang kesabarannya terhadap istrinya. Ya. Setelah dia berupaya tahammul, memikul dan menahan diri dengan kesabarannya tadi dari nusyuz atau pelanggaran istrinya, maka dengan terpaksa boleh bagi dia falahu ayyubasyra darbal adab. Ya, baginya untuk memukul dengan pukulan ta'dib ta pendidikan yang ghairu syaq. Ya yang tidak keras pukulan itu tidak mubarrah. Ya dan itu pukulan adalah pukulan ilajan islahian. Pukulan sebagai bentuk pengobatan, perbaikan. Wa tabqal afdholiyah akan tetapi tetap hukum afdholiyahnya adalah meninggalkan pukulan. Kala Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah taala berkata Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, wa minan nisa'i bal minar rijal man la yuqimuhu illa al-adab ay adarb fa idza al madzalika falahu ay yu'adiba wa in taraka fahuwa afdal nam ini ucapan ibnu arabi dalam kitab ahkamul qur'an ya beliau mengatakan dan diantara wanita bahkan juga lelaki lelaki ada orang-orang yang tidak bisa ya diperbaiki Diluruskan kecuali dengan Adab, pukulan, maksudnya Dengan dipukul Fa'idha'alima dhalikal rajul Apabila seorang, suami misalnya Mengetahui hal itu Falahu ayyu ad-dibah Mengetahui bahawa istrinya tidak bisa di, Diluruskan, diperbaiki Kecuali dengan pukulan Ya Pukulan yang tidak memberi bekas itu tadi Maka Bagi lelaki tersebut Untuk melakukan ad Pukulan tadi, wa intarokah fahu afdal. Jika dia meninggalkannya dan bersabar, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Sehingga hukum meninggalkan tahapan adorp ini itu lebih afdal. Barakalafikum. Namun boleh jika memang kondisi wanita tersebut mengharuskan untuk dia ditempu dengan tahap adorp tadi. Demikian barakalafikum. Cabang yang ketiga. Kemudian cabang yang keempat Ujubul Adli Bayna Zaujati Wadarrotiha wajibnya berbuat adil dengan para istri dan apa dengan istri dan madu madunya. Ya. Namp, ini cabang yang keempat. Namun sebelum saya membacakan melanjutkan keterangan penulis, Bidadhlillahut Taala, saya ingin mengingatkan kepada para ummahat secara khusus. Ya, karena talim ini pada asalnya ya didahulukan kepada para ummahat, ya dan tidak pula meniadakan dari para ubuat, ya para suami, para abi. Maka saya ingin mengingatkan pada kita, khususnya para ummahat, barakahlofikum. Terkait dengan apa yang telah kita bacakan dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah untuk selalu memberi wasiat yang baik Kepada para istri Maka pada kesempatan yang berbahagia ini Saya mewujudkan hadis tersebut nah, Memberi wasiat yang baik Kepada para Istri dan para wanita secara umum Untuk bertakwa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang pertama Yang kedua Untuk berbekal diri dengan ilmu nah, Sibuk dan berbekal Dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai wasilah yang mudah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui suaminya jika tidak bisa melalui suaminya melalui majalah melalui bacaan-bacaan kaset-kaset dan seterusnya memberi kesibukan kepada mereka sehingga waktunya terisi dengan yang bermanfaat dan a dan ada program dalam rangka melakukan perbaikan. Ya Dalam mewujudkan perbaikan keluarga dalam rumah anak-anak dan istrinya ya Atau anak-anak dan suaminya Dan kerabat-kerabatnya yang bersamanya di dalam rumahnya Dan juga dalam memperbaiki lingkungannya Jika para istri yang sangat berperan sekali dalam rumah tangga pendidikan terbiah Islamiyah Dan juga bahkan sangat berpengaruh dalam mewujudkan lingkungan yang baik Ya, Jika mereka tidak bertakwa kepada Allah Jika mereka tidak memiliki ilmu Yang menjadikan mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka niscaya waktu mereka akan Tersalurkan pada hal-hal yang buruk, yang jelek Yang kemudian akan membiarkan anak-anaknya Tanggungjawabnya dari tarbiyah islamiyah Memberikan HP misalnya Membebaskannya Ini semua merusak dan terjadi di tengah-tengah kita kerusakan yang besar Yang merebak Barakalofikum Karena para ummi-umi Para akhwat Para istri yang membebaskan Anak-anaknya memberikan HP Apalagi anak yang Sudah dewasa Sudah gadis, apalagi perempuan Barakalofikum Perempuan itu lemah Dan kita sudah mengetahui semua Maka tidak boleh Abi-abi memberikan HP Pembebasan kepada anak putrinya. karena sumber kerusakan. Sumber kehancuran barakalafikum. Yang awalnya bermain-main. Kemudian setelah itu kenalan. Kemudian setelah itu janjian. Kemudian setelah itu ketemuan. Dan yang ketiganya adalah syaitan. Yang menjatuhkan ke dalam. Az-zina wal-iyadubillah. Perzinahan. Dan itu yang terjadi. Maka saya menguasiatkan. Dan mengingatkan secara khusus para istri, para ummahat untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua, untuk berbekal dengan ilmu syariat. Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sibukkan diri dengan berbagai wasilah-wasilah ilmu. Baik melalui majalah, kaset-kaset. Melalui taklim-taklim -ta seperti ini. Atau melalui segala wasilah yang bisa menyampaikan kalian semua kepada ilmu agama Allah yang Menjadikan kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Hanyalah yang bisa takut kepada Allah Adalah orang-orang yang berilmu Tanpa ilmu, tidak Seseorang tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka barakallahu'alaikum Al-Imam Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala Memiliki kitab khusus Kecil yang Diambil dari ceramah beliau Yaitu peran wanita Fi islahil mujtama' perang wanita di dalam memperbaiki masyarakatnya perbaikan masyarakat ada di pundak-pundak kaum wanita para istri karena mereka yang melakukan tarbiyah yang lebih banyak terhadap generasi Islam anak putra-putrinya nah adapun suami mereka banyak di luar rumah mencari nafkah pulang dari mencari nafkah lelah tidak sempat untuk membimbing anak-anaknya Maka memberi bimbingan dan pendidikan adalah kalian Di pundak-pundak kalian Maka kemaslahatan Keluarga, rumah tangga Lingkungan, masyarakat Bahkan negara, wilayah Ada di pundak-pundak kalian Ada pada tangan-tangan kalian Wahai para ummahat Wahai para an Para istri Barakalafikum Maka bertakwalah kepada Allah Berbekallah dengan ilmu Semangatlah dalam dakwah dalam mendakwakan Islam. Naam. Dan bahkan di sini Asy-Syeikh Ibnu Taimin rahimahallahu taala, Hafiz ta menasihatkan khusus di antara peran wanita dalam mewujudkan masalah dalam keluarga dan masyarakatnya, lingkungannya. Hendaklah mereka Belajar bahasa Arab. Naam karena dengan bahasa Arab memfasihkan lisan mereka menambah semangat mereka untuk kemudian mengajarkan bahasa Arab itu kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada lingkungannya, masyarakatnya sehingga dia pun memiliki kelancaran kemampuan di dalam berbahasa atau menyampaikan dalam berdakwah ya mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk wasila wasila yang wajib untuk ditempuh, diamalkan oleh para istri. Dan tentunya para kalbikum istri membutuhkan dorongan, motivasi dan dukungan dari suami. Naam untuk selalu memberi wasiat yang baik, bersemangat dalam menasihatinya, mengingatkannya, naam agar Para istri itu semakin kuat Semangatnya Di dalam Bertakwa kepada Allah Dalam menuntut ilmu Dalam berdakwah Di dalam bersabar Dan seterusnya Ini sebagai Tambih Sebagai nasihat dan wasiat Dan peringatan khusus naam, Untuk para istri Dan sebagaimana kalian semua mengetahui Hadith-hadith Nabi kita Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Nah, Perempuan itu Lemah dan bahkan Kebanyakan penduduk napi neraka itu adalah Dari kaum wanita Maka dia membutuhkan Senantiasa peringatan dan wasiat khusus Sebagaimana Yang disabdakan oleh Nabi kita Sallallahu alaihi wa sallam Dan tidak ada yang bisa mengeluarkan kalian dari mayoritas penduduk neraka itu yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam melainkan dengan apa yang telah saya sampaikan tadi dengan takwa Allah dengan ilmu semangat ilmu dengan semangat amal dakwah dan bersabar di atasnya demikian barakallahu fikum jangan lemah dan lengah kemudian membiarkan hanyut terus-menerus dalam kelalaian jangan diam Jangan biarkan kita di Hanyutkan dan dilalaikan oleh syaitan Suami lebih-lebih istri Seperti apa yang saya contohkan tadi Yaitu membiarkan anak-anaknya Tidak dinasihati Tidak dididik Nah, karena dia sudah merasa lemah Tidak mampu Maka dia membiarkan Ya Bermain HP dengan internet ya Memiliki akun-akun Instagram, Facebook dan sebagainya Itu semua merusak dan itu Orang-orang yang berakal Mempersaksikannya Barang siapa yang Mengingkari kerusakan yang terjadi Dalam hal tersebut Maka ini orang yang kurang akalnya Barakalafikum Oleh karena itu Kita wajib saling mengingatkan Semua itu tanggung jawab kita Dan Ketika kita telah mengetahui Atau mendengar Ada sesuatu yang terjadi Ya ada informasi yang kita dapatkan dari efek-efek buruk dengan memberikan HP, baik pada orang awam misalnya atau umumnya, kaum muslimin umumnya manusia terjadi zina di kalangan awam karena sebab HP dan seterusnya. Ya walaupun belum terjadi pada orang-orang yang baik misalnya, maka jangan kemudian lengah. Itu cukup untuk, memberi, untuk menjadi peringatan bagi kita dan melarang anak-anak kita semua. Bahawa ini contoh yang Allah tunjukkan pada kita Kali Tidak ada jaminan Tidak ada yang kuat keimanan dan takwanya Ketika sudah berhadapan dengan lawan jenisnya Illa man rahimah rabbuh Kecuali yang dirahmati benar-benar oleh Allah Dan itu kekolili Sedikit Itu mungkin kalau dia orang-orang yang dilihat oleh Allah Orang-orang yang memiliki juhud Dalam agama Allah Mungkin Allah menolong dia Karena juhudnya Kesungguhannya dalam agama Allah bisa jadi dia ditolong oleh Allah pada saat dia diuji dengan hal itu. Namun jika tidak dalam kesehariannya dia, kita banyak lalai. Bukan orang yang seperti para sahabat, seperti orang para imam, para penuntut ilmu, thalabul ilmi, thalabul ilmu, bukan. Lalu kemudian kita diuji dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, lawan jenis ini sedikit dari mereka yang selamat. Barakallahu fikum maka jangan membiarkan dan juga sebagai tambahan wallahu alam bisawab ijtihad saya pribadi dengan ilmu kapasi, kapasitas ilmu yang ada pada saya saya berijtihad menggunakan terkait dengan HP ini pada anak-anak kita menggunakan kaidah suudzon menggunakan kaidah suudzon yaitu jelek sangka wallah saya mengucapkan ini karena Allah. Dan saya berkeyakinan. Itu hak. Jika saya salah. Maka silahkan. Diingatkan dengan sisi-sisi ilmiahnya. Dan saya pun bisa memberikan sisi-sisi ilmiah. Dalil-dalil ilmiah. bahwa dengan zaman kondisi seperti ini. Pada asal. Ya, kaedah yang seharusnya untuk diterapkan pada anak-anak kita. Khususnya para gadis-gadis. Terkait dengan HP adalah suudzon, berburuk sangka. Bukan husnul dzon. Barang siapa yang menggunakan kaidah husnul dzon dan itu asalnya syariat Islam, maka kita telah diperlihatkan oleh Allah berbagai contoh-contoh kejadian-kejadian. Fatabinu ya albab. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Ya ulil absar. Tidakkah kalian berakal Tidakkah kalian mengambil pelajaran Maksudnya dari apa yang terjadi Menjadi contoh Di hadapan pelupuk mata kita Maka Pada asalnya saya beritihad Untuk Menyatakan ber, Dengan kaedah suuddan Ketika hendak memberi HP Kepada anak-anak putri kita Ataupun putra-putra kita Nah, berburuk sangka Bahwa ini akan berbahaya Ini akan demikian Demikian, dia pasti bisa menyembunyikan Sesuatu, makar Dan berbagai makar, dia bisa menyembunyikannya Yang kita tidak punya keahlian Untuk memeriksanya Kadang-kadang Ya, orang tua lalai, muguffal Dia percaya dengan anaknya Dia percaya Ketika anaknya Memberi alasan, argumen yang meyakinkan. Dengan raut wajah yang juga meyakinkan. Tidak ada tanda-tanda. Lalu dia mengatakan, saya tidak yakin anak saya terjatuh. Karena saya tanya langsung kepadanya. Dan dia menjelaskan dengan yakin. Dan roman wajah ya yang meyakinkan. Tidak ada tanda-tanda. La hawla wa la quwata illa billah. Ini Muguffal namanya. Ya, Ini kelalaian. Tidak benar. Tidak benar, Barakalafikum. Dengan kondisi zaman sekarang. Keadaan di zaman sekarang. Yang kita persaksikan di kiri kanan kita, muka belakang kita. Barakalafikum. Saya tidak percaya. Saya menerapkan suudan. Ketika anak saya saya mendengarkan Ada berita demikian-demikian Ada yang memakai hp Lalu dia punya akun, punya facebook Saya bertanya kepada anak saya Itu bukan untuk anak saya Saya menginterogasi anak-anak saya Jangan sampai Kalian juga terjatuh di dalamnya Nah Kita mencari tahu Ya, demikian dan demikian. Bukan di sini babnya adalah kita apa bersuudzon, ya, berburuk sangka yang diharamkan dalam syariat dalam Al-Qur'an. Bukan babnya di sini. Ya, bahkan di sini babnya sebaliknya. Beralih untuk menggunakan kaidah suudzon karena sebab-sebab itu tadi. Nah, maka harus kita terus senantiasa memberi nasihat dan mengingatkan. Dan saya sebelum mengakhiri majelis ini, menasihatkan pula solusi. ya, Karena memberi nasihat selalu sebaiknya itu disertai dengan solusi. Apa solusinya? Anak-anak kita sudah terlanjur memegang HP. Gadis dan putra dan putri kita. Apa solusinya? Solusinya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberi solusi bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wamayyatakilah yajalallahu makhroj. Pasti diberi jalan keluar. Kalau mau bertakwa kepada Allah, ada solusinya. Wamayyatakilah yajal yajalallahu min amriyusroh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dimudahkan urusannya. Ada solusinya Barakallahu fitum. Apa itu? Ganti HP-nya dengan HP senter. HP jadul. Jangan pakai HP Android untuk anak putra, putri gadis dan pemuda pemudi. Kecuali yang sudah menikah. Itu pun ya barakallahu fikum tidak menjamin. Tapi kalau sudah menikah alhamdulillah dia sudah bisa berbagi dengan suami istri. Ya, bisa sudah saling apa namanya? mengikat ya. Dia tidak butuh lagi yang lain. Suaminya tidak butuh perempuan yang lain sudah ada istrinya. Istrinya juga tidak butuh laki yang lain sudah ada suaminya, sudah bisa saling menjaga. Barakallahu fikum. Tapi yang belum menikah. Lah. Ganti HP mereka dengan HP senter, HP jadul. Ini arahan saya, nasihat saya. Sebagai doa kepada Allah yang wajib untuk saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala jika diterima walhamdulillah jika tidak maka itu kembali kepada masing-masing kita kembali kepada barakallahu hikm ya masing-masing uh, yang mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ya dengan kondisinya masing-masing Wallahu wallahu'alam ini solusi dari saya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membuka Perhatian kita semua dan membangkitkan semangat kita semua untuk naam fokus dalam permasalahan ini. Wallahu alam besoap lebih kurangnya saya mohon dimaafkan dan saya akhiri akhir dakwah ana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wabihamdik sayyid walailahi ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu warahmatullahi wabarakatuh